Hej och välkommen till Arja och Systrarnas Strul. Det här är Ingrid, det är jag som är Arja och idag så ska vi podda om adoptioner. Och med mig har jag då tre stycken systrar Strul och de får presentera sig själva. Sofie, hej. Carmen, hej hej. Elinor, hej hej. <laughs> och det är du Sofie som Ville prata om det här och som också kan väldigt mycket om det här Så nu ska du lära oss lite grann om adoptioner och problematiken runt adoptioner Så att du får ordet Ja, jag kanske ska börja och säga att det här är ju ett, ett känsligt ämne Och jag talar inte för alla som har blivit adopterade Utan jag pratar utifrån mina erfarenheter och de diskussioner som är i de forum Där jag diskuterar med andra som har blivit adopterade det, har ju stora, det stora ämnet just nu är väl att det har uppmärksammats mycket i media om att det har förekommit adoptioner som man egentligen kanske skulle kalla barnarov. Och ja, det är i Chile. Och det där har väl funnits på andra ställen också om man har upptäckt? Ja, det har upptäckts tidigare i Sri Lanka och även i Colombia där jag är ifrån i Colombia så är det ju har ju kommit fram att det är anhöriga familjemedlemmar till en sittande president som har varit delaktig i det här. Då kan du förklara vad, vad är det vad är det som gör att man kan kalla det barnaröveri eller förleggrätt adoption? Vad är det som egentligen har gjorts? Alltså barnarov är ju att det i vissa fall har varit direkta kidnappningar. Men i andra fall så har det ju varit att föräldrar har blivit lurade att barnen har, på grund av olika sjuka föräldrar eller en utsatt ekonomisk situation har gjort att barnet har omhändertagits eller att föräldrarna själva har lämnat dem till barnavårdsnämnden kan man kalla och det. Och att det var det för en period. För en period, ja. Men sen så när de då har fått ordning på sina liv och vill hämta tillbaka sina barn så finns inte barnen där. Och det finns ju även föräldrar då som man fått ta att deras barn har avlidit och den sorgprocessen de går in i det finns fall där kvinnor föder barn på sjukhus och läkare säger att det här barnet är så pass svårt sjukt så att du kommer inte ha någon möjlighet att bekosta den här behandlingen så det bästa du kan göra är att låta det här barnet adopteras till en annan familj och i vissa fall har det varit sant, men i många fall så har det ju varit en direkt lugn. Och då får man, då, de som nu gör det här, de får någon form av ersättning, gissar jag. Jag gissar att det finns som vanligt ekonomi mm. i bakgrunden. Det här är en miljardindustri, det är det ju. Och det som också sker i de här falska adoptionerna, det är ju att all information förbrängs. Ofta kan det stå att barnet är upphittat. Det står falska namn på föräldrar. Det står falska födelsedatum och personnummer på föräldrarna. Barn har flyttats mellan olika regioner också. Man är född i en del av landet och så flyttas man till en annan och så skriver man in den som födelseort. Och det försvårar ju självklart. Om föräldrarna någon gång undrar vart är mitt barn och barnet inte ens har registrerats som född i, det, I den församlingen, eller i det landet mm. Och så, ja. ja det här är naturligtvis Ett jätteproblem mm. Och fullständigt alltså det är ju, Nu blir jag den här mm. äh, Krossa kapitalismen Att alltså pengar är verkligen roten Till allt ont Och det här är ju Extremt fruktansvärt mm. Men även i de fall där adoptionerna Går helt korrekt till så är ju inte alltid det alldeles rosenrött och lyckligt. Absolut inte. Det är ju en separation mellan, en, mellan föräldrar och barn, mellan kulturer. Barns, barnen och deras kulturer, det är, det är absolut inte alltid rosenrött. Men, vad har, har du några exempel på hur det kan vara? Nej, men det är klart att det är ju alltid svårt. Man... Man lever ju i ett mellanförskap ofta Så är det när man väl är på plats i, sin, i sitt nya land Med sin nya familj, med sin nya kultur Sen tror jag att det också är väldigt avgörande I vilken ålder du kommer som barn Adopteras du som spädbarn Då har du kanske inte lika mycket med dig Som språk och uppfattning om kultur på det sättet Men kommer du i en senare ålder Det är ju barn som adopteras internationellt så sent som i alltså tioårsåldern- tolvårsåldern. Och då är det klart att det är en ännu större omställning- att kanske komma som en tioåring- från ett land du växer upp- du kanske har bott på barnhem i många år- du kommer till en familj- sen ska du liksom fasas in då- i det västerländska samhället- du ska kanske för första gången i ditt liv få gå i skola- som du kanske aldrig har haft tillgång till. Och att man i tidig ålder- känner att man är på efterkälken- och att man har ett ett annat utseende som man ständigt blir påmind om att man, är, att man inte är lik de andra. Och då har det i kombination med att man ligger efter utvecklingsmässigt. I många fall även känslomässigt. Och för dessutom förväntas assimileras. Alltså kulturen och, och mina erfarenheter förväntas jag bytas ut mot det som är, gäller i det nya hemlandet. Absolut. Och att ens upplevelse av adoption och att vara adopterad ofta blir förminskad att du ständigt ska känna den här tacksamheten det får jag ju också höra från människor främst människor som jag inte känner men det är ju liksom och du måste vara så tacksam och så glad att du, att du har fått den här chansen och det är ju här jag är glad och tacksam över mitt liv men det hade ändå varit i vilket fall som helst för det är ju det liv man har, det är ju den verkligheten som är nu har vi pratat om hur det är när man kommer hit. Mm. Hur är det sen då? När man är här. Och det här med, för det jag har hört. Jag är ju inte själv adopterad. Jag är inte utsatt för rasism. Jag är extremt privilegierad. Men när, när jag lyssnar på sådana som har, är adopterade. Så en sak som de säger är ju den här splittringen man har inom sig själv. Man är svensk inom bords, Men när man ser sig i spegeln så ser man inte någon som ser svensk ut. Och det här måste ju också påverka... Hur man är i relation till andra Och vad man liksom ser, hur man ser på sig själv Som individ Absolut Och det, jag tror det blir ännu svårare Att de flesta som adopterar Har ju en god ekonomi Vilket gör att man ofta hamnar I en, i en villa förort Där majoriteten är vita Och man blir avvikande Och personligen så Jag har varit ju medveten i väldigt tidig ålder år ett på dagis när jag var tre år om att jag hade ett avvikande beteende tomten tycker inte om bruna barn så du kommer inte få några julklappar det är något det barnet har fått med sig hemifrån mm. att tomten inte gillar bruna barn så, så jag har ju levt med det hela mitt liv och kommentarer om, om din näsa, din mun din, din fysik ditt hår vilken bra svenska du pratar. men lilla vän, jag har bott i Sverige sedan jag var två år. I en svensktalande familj. Ja, jag pratar bra svenska. När man sen då som, som adopterar växer upp. Vad har du för tjänster för Sverige? Vad har du för tjänster för ditt land som du adopterades ifrån? Vad tänker du om ditt liv du hade haft där och det du har här? Och hur påverkar det dig i din vardag? För mig är det så att, att Colombia är mitt hemland. Det kommer alltid vara. Och det kommer ingen någonsin ta ifrån mig. Men jag är svensk. Jag är uppväxt i Sverige. Så Sverige är ju mitt andra hemland. Det kanske är mitt moderland. För det är ju här den moden jag har finns. Jag tänker det här. Det är precis som du säger. Det är ju om vi nu pratar svenskar som adopterar så är det ju svenskar som har relativt god ekonomi. Så, som är kanske lite äldre, lite akademiker så. Så, så det, är ju en det, det behöver ju inte bara vara så. Men det är en ganska vanlig kategori mm. bland de adopterade. Mina man... föräldrar är ju ett undantag där. Mm. Lite yngre. Mm. Mm. Men annars är det ju sådana som har en stabil ekonomi. Mm. Längtar efter barn. Oftast handlar det ju om att man inte kan få barn själv. Så att den här längtan efter barn blir så stark. När jag var i den åldern och vi började fundera på barn Då tänkte jag att jag behöver inte föda biologiska barn Jag kan adoptera Det finns så många barn som inte har några föräldrar Och som behöver min hjälp. Så att det fanns liksom en, en godhet, tänkte jag, hos mig Att jag ville ta till mig ett sånt här barn Nu blev det inte så, vi fick biologiska barn Och nu blev jag mörkrädd över att jag tänkte på det sättet För om jag verkligen ville hjälpa ett barn i Colombia. Att få en bra uppväxt. Så skulle jag ju hjälpa det barnet att få en bra uppväxt med sina föräldrar. Absolut. Alltså på något sätt så intalade jag mig själv. Att det här var en god gärning jag gjorde som dessutom hjälpte ett barn. Men det, det var ju inte det. Det var ju ett barn som, skulle, som jag skulle få. Som skulle bli mitt. Det skulle vara min belöning. Och det där är ju lite problematiskt. Att, att när man pratar om adoption som ett problem... Så tror jag att många adoptivföräldrar har svårt att lyssna. Och jag kan förstå det eftersom jag själv har tänkt på det sättet. Men frågan är liksom, hur ska man då kunna väcka de här frågorna. Och, och ändå först, få alla att förstå problematiken. För det här är ju en form av fortsatt kolonisering. Att vi i västvärlden anser oss ha rätt till barn från andra delar av världen. Istället för att se till att de länderna och föräldrarna där kan ha en ekonomi som gör att de kan ta hand om sina barn. Där måste vi se ett globalt perspektiv. Vi har ju nu accepterat att det finns människor som har så pass mycket pengar att man kan lägga det på en adoption samtidigt som det finns föräldrar som inte har pengar att tillgodose sina barns grundläggande behov. Och hur kommer vi åt det? <laughs> Lös världens problem, Sofie. Ja, det är ju ja Fördelningspolitik skulle jag säga. Men sen att vi måste se över också. Jag tänker mycket på det här. Liksom. Vi, vi pratar så sällan om varför vi har ett välstånd i Europa och vilkas liv som har offrats för vårt välstånd. Vi ser liksom på ja, all kolonisation av Sydamerika, av Afrika, av Asien, av Mellanöstern, mm -hmm. av Nordamerika. Det, det, det är så långdragen historia. Mm. Och någonstans måste den få ett slut. Och jag personligen ser ju som dröm att de här länderna på något sätt ska få en återbetalning. Mm. Alltså vi måste bryta vårt välstånd för att återbetala de länder som... Var, ja, som har gett oss vårt välstånd ja. i och med att vi har utnyttjat ja. dem. Och, och Carmen, du vet ju mycket om kolonisering och dekolonisering och arbete. Var, hur ser du, om vi nu pratar om det som helhet och inte bara adoptionerna, vad, vad kan man göra och hur ska man tänka? Ja, jag vill med just de här tankarna kring att man måste se det som strukturer. Då. Både, ja, det här längtan efter barn som det är också förståeligt kan man mm. säga och, och sen det här kanske just de här beskrivningar som finns om att jag du räddar någon och liksom det där också det här empatiska från grunden men också egoistiska behov av mm. att tillfredsställa och just det här att man har lärt att man ska ha barn mm. man ska liksom, på något sätt. Att det, det är så världen ser ut fast det kanske finns massor med barn som är ensamma och som man kanske skulle kunna ge lite lite värme, lite kärlek och, ja, utan att behöva ha egna liksom, mm. att man ser barn som en rättighet, som en rättighet och som prydlar jag måste ha det här också mitt liv är inte komplett Ja, precis. och sen de här globala aspekterna då, som har att göra med hur det som började eller en process som började för typ 500 år sedan och med kolonisering av Amerika som i sin tur gav liv eller gav mat till den gryende kapitalismen som sedan ja, kunde expanderas och göra Europa rik. Hela renässansen bygger ju på blodet och guldet från det som idag heter Amerika. Och, och ju som i sin tur bär för att rättfärdiga den här exploateringen och plundringen och, och så, så växer det fram rasismen som in, också som en system. Folk hade visst haft oh, där från grannvin är lite korkade. Mm. Det, det, har, det har alltid funnits så. Men just det här när det blir mer systematiskt och globalt och, och sen börjar man koppla det till ton på huden hur mycket pigment man har hur mycket pigment och pigment och sen det här enorma såret som som drabbade Afrika då, och afrikanska människor just det här som är, det ligger i hela mänsklighetens historia, liksom, liksom, hur kunde man behandla en hel kontinent och man som är människor så är att göra dem till varor mm. liksom. och då följer ju det här spåret, det finns ju spår och det är just det här också att man fortsätter att se bruna kroppar som handelsvaror mm. antingen för att exploatera deras arbetskraft eller för att köpa dem eller som det nu finns det här med surrogatmödrar mm. och liksom, eller donator liksom organdonator mm. eller inte ens donator utan i Latinamerika händer ju att barn och vuxna kidnappas sen vaknar de och så visar sig att de har tagit bort muren. och, och sådär så det är som liksom, en merkantilisering att, att man gör varor av av allt liv, mm. allt levande men inklusive människor mm. och just sånt så att, samtidigt som att det, det är ju så paradoxalt att Europa brukar ju skriva om att ja det var ju här de här idéerna om människans värde, människans värde, bla, bla bla och demokratin och så att det var här det växte fram men det är samma man kan fråga sig, Hur fråga hur kan det ha skett parallellt som det är just den här världsdelen som har varit som någon vampyr <går> mot hela, alla andra kontinenter. Afrika, Asien, Oceanien och den amerikanska kontinenten. Sen vill jag inte lägga det att europeer är det onda. eller så. Det är inte så. Det är en världssystem. Det är en världsordning som växer fram då och som fortsätter och möjligen förnyar den finna sätt att göra samma sak då. men det är nästan lättare det som jag har att göra liksom att prata strukturer mm. Men när man kommer till människorna kött och blod och den och den, och den de har namn och de här, det är mammor, som, mammor och pappor som har namn där borta och mammor och pappor som har namn här också mm. Mm. och, och som mitt i allting små varelser då, liksom. mm. barn har som inte har haft så. något eget var. nej, de har inte på något sätt sådär Känner jag. Och sen, så är jag ibland kan jag också relatera mer till det personliga planen, att trots att jag har det här med att jag vet att det är strukturella saker så kan jag som latinamerikansk kvinna ibland känna att vi inte klarade av att ha våra barn. Förstår du att jag känner mig som mamman som lämnade eller som, som de tog mitt barn ifrån för att... Ja, just det här typiskt också som man kanske som kvinna mötas säga att ja det är alltid ditt fel mm. Liksom. Mm. Jag du är biologisk mamma eller potentiell äh, mamma som adopterade mm. något, liksom, liksom, jag känner den här otillräckligheten mm. att jag, det kunde ha varit jag det, eller det kunde ha varit antingen adopterad bort eller det kunde ha varit jag som hade varit i en utsatt situation och mm. lämnat mitt barn mm. i god tro till sköterskan eller vad som helst och, så. och den där ångesten som kommer liksom, tänk det hade hänt. och det, det där jag, jag känner ofta när jag möter adopterade barn från Latinamerika det jag känner att det, det är som mina barn men ändå är de liksom och så nästan lite skam liksom att det här jäkla systemet gjorde att min världsdel blev den som levererade de barnen levererar råvaror och levererar och, och tar emot avfall. Ja, numera mm. dessutom. Ja, mm. precis. Som i Boliden på mm. fallet mm. i norra Chile. Så, ja, det, det var bra att du nämnde det. för Just i samma veva som det togs barn från Chile. Så, det var ju samma. Men, i, apropå det här med Boliden fallet. Där Boliden, företaget hade skickat massor av skit. Även de skyller ju på att ja, men det var ju de chilenska lagarna som gällde. Och i adoptionsfallen har de också skilt på. Som. Ja, men det var ju de kilenska lagar. Det de undanhåller att säga, eller komma ihåg är att dessa kilenska lagar var just under en period där demokratin hade satts på undantag. Det var en militärdiktatur var tusentals försvunna människor, tusentals fängslade. Och så, ja, då kom det sådana lagar där som behandlade människor och natur som... Så ingenting var värd. Så det, det hänger ihop. Allting. Men det är ju så hemskt ju som att säga som, men om vi skulle ta bort att det inte är olagligt att stjäla, Alltså här i Sverige. Mm. Det betyder ju inte att det är moraliskt rätt att ta någon annans. Alltså det blir ju bara, det är ju inte bara för att det är en lag som gör att man inte gör saker mm. utan man har ju ett samvete. Man, mm. Alltså man känner ju empati och alltså det finns mm. en, nej, absolut. Det är ju absolut. Jag känner ju också ja, det, det här, som här med är att som, mig, det är som adoptionscentrum också har sagt, att det, är de, det var de kilenska lagarna. Det tycker jag också det är ett sånt förminskande ja. av de barn och de föräldrar både i Chile och i Sverige som, har, mm. som är offer för det här. Mm. Att mm. de kommer adoptionscentrum rycker liksom på axlarna och är så här: nej men vi kommer inte hjälpa er för någon upprättelse... Man får, man får bidrag för att adoptera, mm. men man kan inte få bidrag för att söka sina rötter. Mm. Så än en gång är det den vita människans rätt till barn, det subventioneras av staten. Mm. Men sen de adopterade bruna svarta barnens rätt att veta sitt ursprung. Det, det ligger helt och hållet på våra axlar. Och att vi ska ha den ekonomiska kapaciteten att göra det. Ett rötterköp är väldigt dyrt. Mm. Alltså det är 20 000 en billig bra dag mm. jag, jag tänker det är viktigt också att betona Precis som du sa Att även de svenska föräldrarna i det här fallet Är ju en form av offer Absolut. Alltså det är inte de som har åkt till Chile Och tagit ett barn med sig mm. därifrån nej, Utan nej, nej. de har ju handlat i god tro mm. Och trott att allt har gått rätt till Och att det här är ett föräldralöst barn mm. Som behöver nya föräldrar mm. Och det måste ju vara en jättesorg Att inse mm. att det inte är så mm. Jag, jag hade ju förmånen att slippa barnhem under mina år i Colombia och bodde hos en fosterfamilj. Och jag, vi besökte dem första gången när jag var nio år. Då hade jag varit ifrån dem med sju år. Och det blev ju världens scen för det första när de, de visste ju att jag skulle komma. Men sen när jag väl var där så blev det ju världens scen. Alltså, de var ju paniktillstånd. Hela familjen. Jag hade tre äldre systrar i den familjen. Och till slut så liksom lyckas de lugna ner sig så pass mycket att, att vi kan gå in i huset och vi umgås och det var jättesvårt för mig för det här är människor som jag inte minns men som än idag ser mig som en lilla syster de vet allt om mig men jag vet ingenting om dem och när vi åker därifrån så blir min, min svenska pappa jätte, jätteledsen och säger att det här är det, bästa jag har varit, eller det värsta men det jobbigaste jag har varit med om. För jag inser ju att de älskar ju dig på samma sätt som jag gör. Mm. Och när jag pratar med mina, mina vänner som är adopterade- som har mött sina biologiska mm. föräldrar- så är det ju det att det här är föräldrar som har tänkt på sina barn- som vilken förälder som helst som mm. förlorar sitt barn. Mm. Mm. Är de levande? Är de död? Är de kvar i Colombia Vart är mitt barn? Mm. Mår och då mitt att, barn ja, bra mitt, Ja precis Och sen när man då återförenas Så vänds ju Då vänds ju alla, allas liv upp och ner igen Och det mm. tänker jag också för föräldrarna, De biologiska föräldrarna mm. Att först så vänds livet upp och ner När du förlorar ditt barn Och så går du, bearbetar du det Och den sorgprocessen mm. Och jag tror inte att det är särskilt många av de biologiska föräldrarna i Colombia Som har haft tillgång till Professionell terapi Nej. Och kunna bearbeta sin förlust på rätt sätt Och sen kommer barnet tillbaka mm. Och det gör ju också att De biologiska föräldrarna där finns Det finns så vitt alltså, Variationer på vad, vad händer när de väl får tillbaka sina biologiska barn När de får möta sina biologiska mm. barn Det är inte en självklarhet Att det blir en sån här fin Återförening som vi ser på Spårlösa heter det var ja. Det kan bli Helt tvärtom. Mm. Om det är en förälder som har bearbetat sin förlust på ett felaktigt sätt eller ett alternativt sätt då kan det sluta i tragedi. Mm. Ja, men det är klart att, att de sällan har tillgänglig professionell hjälp när barnen som kommer hit trots att man vet alla, all problematik som kommer att komma mest troligt med mm. liksom psykisk ohälsa och så vidare mm. eh, inte heller får hjälp. Mm. Absolut Och det är någonting jag också skulle vilja säga För jag, jag tycker ändå att När det finns så pass mycket vetenskap Och forskning på Adopterades barns psykiska hälsa Att man inte I en tidig ålder Fångar upp adopterade barn För att undvika Den psykiska ohälsan förhind Alltså förebygga Och förmildra och, och sen också att adoptivbarn får verktyg och att adoptivbarn tar ju till exempel självmord i högre frekvens än i övriga befolkningen. Mm. Och det är också någonting som jag tror vi måste, vi måste jobba väldigt mycket på mm. i väst. Ja och inte, alltså där hamnar vi ju igen på det strukturella. Att vi ser liksom livet som vi har här är liksom en universal lösning på världens alla problem mm. så att bara du kommer hit så kommer ditt liv vara så himla bra sen mm. och så är det inte så nej. men då låtsas vi inte om det nej det, det vill vi ju inte se nej. och vi vill ju definitivt inte se alla trauman som vi har orsakat människorna i de andra länderna, alltså föräldrarna som är kvar nej så är det, så är det men eh, nu tänker jag koppla tillbaka till Carmen. För att Sofie pratade lite grann om vad ska man då göra för att kunna dekolonisera världen. Har du några bra tankar mm. runt det? För vi pratade ju det även under i 2018 så pratade mm. vi också om dekolonisering. Ja, jag tänker att dekolonisering ska ses mer som en sändigt pågående process. Då, liksom. Alla vi är ju koloniserade, inte bara kontinenter eller landsdelar som är koloniserade, utan även vi ber på de här koloniala föreställningarna, de rasistiska som ingår i koloniseringen men också det här internaliserat förakt och skärvidd och sådär. Jag har just tänkt ofta, om det nu till exempel är svårt för barn med föräldrar födda någon annanstans, liksom att bli accepterade i sig. Där vi ändå kan, som föräldrar kan kanske till och med vara ännu argare än vad de är på sig. Liksom. Mm. Eller, eller så kan vi säga mycket väl, ja men skit Vi har ändå bort, eller mm. mitt land. Fast det kan de inte vill heller just för att de har ju rätt att vara här också. Hur svårt det måste vara för just äh, adopterade barn då? liksom, att, där, där med föräldrar som inte kan förstå de här och de här, ja liksom, de kan inte komma till och titta idag, råkade jag ut det och det inte så att man varenda dag berättar fransista anekdoter men någon gång gör man hemma ja, mig händer det och så är det är en förälder som kan sätta sig in och på något sätt hjälpa. så jag tänker att det är ju större processer folkbildningsprocesser processer, och insikter hos en själv, liksom, varför tycker jag om det här och liksom, vad är det för skönhetsideal har matats med precis som det finns inom feminismen liksom att vi ifrågasätter de kvinnobilder som, som vi har blivit matade med eller de kvinnokroppar det samma händer i, i de koloniserade kroppar liksom, att det koloniserade kontinenter de koloniserade kroppar och hjärnor och, och att där är det viktigt just att vända på, på saker, varför tog sig Europa det är självklara, universala rätten att definiera estetik definiera vad, vad som är vetenskap definiera vad som är kunskap och sådär. Så att där tänker jag att vi alla jobbar med plus att vi jobbar politiskt också naturligtvis för att kunna förändra det, för att kunna göra både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. Jag tänker att just i antirasistiska arbetet det finns ju mycket att utveckla där, även för de barna som, som, är, som är adopterade. Där finns Man är flera, om inte annat. Är vi nöjda? Har vi sagt allt vi vill säga? Det här är ju en jättesvår fråga. Det är inte, vi försöker inte förenkla den på något sätt, för den är en jättesvårt fråga, både för den förälder som mister sitt barn, för de barn som blir adopterade, för de föräldrar som tar emot barn. Men det vi vill belysa är ju dels att när vi nu vet att det finns problematik så måste man ju adressera den problematiken. Man kan ju inte låtsas om att den inte finns. Mm, Och att det här är en del av något större. Mm. Det här är en del av en struktur. Mm. Och egentligen är det ju den strukturen vi måste komma åt. Mm. Det är vi överens om allihopa. Yep. Ja. Då så. Tack så mycket. Tack. tack. tack.